Вітаю вас на каналі Аудіо -книг. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відео. У цьому ми знайомимось із книгою Ліани Моріарті «Таємниця мого чоловіка». Понеділок, розділ перший. Виною всьомого була Берлінська стіна. Якби не вона, Сесілія ніколи не знайшла б листа і тепер не сиділа б тут за когоним столом, роздумуючи, чи варто його відкрити. Конверт посірів і тонкого шару пилу. Ім'я адресата було виведено синьою кульковою ручкою. А цей почерк. Вона знала найгірше за свій. Закрили конверт пожовклим клаптиком клейкової стрічки. Скільки йому років! Лис здавався старим, ніби був написаний давним-давно, але точно не скажеш. Сесилія не збиралася його відкривати, було цілком очевидно, що цього не слід робити. Серед усіх знайомих вона славилася рішучістю. Якщо їй здається, що відкривати не треба, то й роздумувати немає про що. Хоча з іншого боку, навіть якщо вона відкриє, що в цьому такого? Будь-яка жінка так і вчинила б без особливих роздумів. Сесилія перебрала в голові подруг і прокинула, щоб ті відповіли, якби вона їм зателефонувала. Меріам Опенгеймер. Ага, розкрий його. Еріка Ечклів. Ти що, жартуєш? Відкривай зараз же. Лора Маркс. Так, ти маєш відкрити, а потім прочитай мені. Сара. Сару питати безглуздо, тому що вона зовсім не здатна приймати рішення, не відповість навіть на запитання, чи воліє вона чай чи каву, сидітиме добру хвилину з наморщеним чолом, ніби болісно зважуючи переваги та недоліки кожного напою, а потім скаже Кава! Ні, постривай, чай! Подібна дилема довела б її до нападу. Махалія Рама Чандран. У жодному разі це крайній вичув у по до твого чоловіка. Тобі не можна відкривати цього листа. Часом Махалія була дуже впевнена в собі, та ще й дивилася при цьому величезними карами очима. Сесілія залишила листа на кухонному столі і пішла ставити чайник. Будь проклята Берлінська стіна, холодна війна, і той тип, ким би він не був який 1940 якогось року сидів і роздумував, як би вчинити з людьми. Кестер, напевне, знає, кому саме спало на думку побудувати цю стіну. Навіть дату народження назве. Швидше за все це виявиться чоловік. Тільки чоловік міг би вигадати щось настільки жорстоке, по суті безглузде і все ж таки безжально дієве. Цікаво «Це сексизм з її боку, так думати?» Сесилія наповнила чайник, умкнула його і паперовим рушником стерла краплі води, що бризнули в раковину, щоб та забезчала. Минулого тижня перед зборами свідкового комітету одна із мам, чиї троє синів-школярів припадали плюс-мінус ровесниками трьом донькам Сесилії, назвала якесь її зауваження «сексистським». Сесилія не могла пригадати власні слова, але вона точно лише жартувала. І в будь-якому разі, хіба жінки не мають права на сексизм у найближчу пару тисяч років, доки не зрівняють рахунок? Можливо, вона й сексистка? Чайник закипів. Сесилія водила пакетиком чаю Ерл Грей, спостерігаючи, як темні завитки розповзаються по воді, наче чорнило. Бувають речі і гірші від сексизму. Скажімо, можна виявитися однією з тих осіб, які складають пальці один до одного, вимовляючи трішечки. Сесілія подивилася на заварений чай і зітхнула. Келих вина припав би зараз, до речі, але на час великого посту вона відмовилася від алкоголю. Залишилось лише шість днів. Вона приписала пляшечку дорогого шираза, щоб відкрити її великодню неділю, коли на обід прийдуть 35 дорослих і 23 дітей тож вона стане і у нагоді. Хоча, звичайно, вона давно нагостилася розважати гостей. Родичі збиралися у них на великодень, день матері, день батька, різдво. У Джона Пола було п'ятеро молодших братів, усі одружені з дітьми, тож натовп виходив чималий. Ключем до успіху було планування, скорпульозне планування. Вона взяла чай і відійшла до столу. І навіщо вона відмовлялася під час посту саме від вина? Полі вчинила розумніше, вирішила утримуватися від полуничного варення. Раніше Сеселія не помічала, що Полі виявляла до полуничного варення хоча б якийсь інтерес. Заде тепер зрозуміло, постійно заставала доньку перед відкритим холодильником, яка тужливо у нього заглядає. Заборонений плід. Естер угукнула Сеселія. Діти в сусідній кімнаті дивилися шоу «Втрачений найбільше». Гризли чіпси з сіллю та оцтвом з величезного пакету, що залишився з давнього пікніка на честь Дня Австралії. І чому три істронькі доньки так люблять дивитися, як оградні люди пітніють, плачуть і голодують? Не схоже, щоб це прививало їм схильність до здоровішого харчування. Варто було б зайти до них, відібрати чіпси – але не без жодної скарги повечеряли лососем і звареної на пару Їм не вистачало б духу на суперечки. Сеселія завжди пильно стежила за тим, щоб не дозволяти собі при дітях негативних суджень про чиюсь зовнішність. Хоча того ж не можна сказати про її подруг. Тільки днями Миріям Опенгаймер заявила досить голосно, щоб почули всі «Боже, тільки глянь на мій живіт». Прихопила складку шкіри кінчиками пальців, наче кузьгедоту. Добре, Міріам, начебто наші доньки без того щодня по мільйону разів не закликають ненавидіти власне тіло. «Естер!» – покликала Сесілія знову. «У чому річ?» – відповіла та нетерплячим, навмисним поступливим тоном, в якому Сесілія запідозрила неосвідомлене наслідування її власного. Кому спало, на думку, побудувати берлінську стіну? Ну, вважається, що то був Микита Хрошчо, він був начебто прем'єр-міністром, першим секретарем, але це мало бути... «Естер, заткнися!» – відгукнувся її сестер зі своєю звичайною бездоганною люб'язністю. «Естер, я не чую телевізора!» «Дякую, Люба!» – подякувала й мати. Сесилія відбила чаю і виявила, як вирушає минуле, і ставить цього хрущова на місце. Якби він її послухав, через 50 років Сесилія не знайшла б цього листа, через який зараз почувається нездатною зосередитися. Так, так буде найточніше. Вона пішалася своїм умінням зосереджуватись, і повсякденне життя складалося з тисячі крихітних проблем. «Потрібен коріандр, стрижка Ізабель, хто у вівторок наглядатиме за полі на балеті, поки я повдуестер до естер-долгопеда?» Ніби це була одна з величезних мозаїк, над якими годинами працювала Ізабель. І все ж Сесилія, яка ніколи не мала терпіння над головоломками, точно знала, де має розташовуватися кожен шматочок її життя і до чого його прилаштувати. Харазд, можливо, її життя не було таким неординарним та вражаючим, вона займалася шкільними справами та підробляла консультантом у Тепервиті. Не актриса, але, скажімо, поетеса, яка мешкає у Вермонті. Нещодавно Сесілія дізналася, що Ліз Броган, з якою вона разом навчалася в середній школі, переїхала до Вермонту і стала поетесою, та ще отримувала якісь премії. Та сама Ліс, яка з'їла бутерброди з сиром, Постійно втрачала автобусний проїзний. Засилій знадобилася вся її велика сила волі, щоб утриматися від прикрості з цього приводу. Не те, щоб їй хотілося писати вірші, але все ж таки, якщо подумати, кому і світило пересічне життя, то це ліс Броган. Інші ж матері твердили, що збиваються з ніг, їм важко зосереджуватись на чомусь і постійно питали. «Сесилі, як ти з усім справляєшся?» А вона не знала, що відповісти. Вона й толком не розуміла, що вони знаходять таким важким. Але чомусь зараз здавалося їй, що її життєвий устрій під загрозою. Хоча вона не могла пояснити, у чому річ. Можливо, це не мало відношення до листа. Можливо, вся річ у гормонах. За словами лікаря Макартура, у неї, можливо, починається пременопауза. «О, нічого подібного?» Машинально звалася Сесилія, ніби у відповідь на м'яку незлобну образу. Можливо, це і є неврозна тривога, яку, як вона чула, відчуває деякі жінки. Інші жінки. Схильність людей хвилюватися завжди здавалася їй зворушливою. Можливо, якщо вона відкриє листа і переконається, що в ньому немає нічого важливого, їй вдасться зосередитись знову. У неї ще багато справ. Скласти два кошики випрудної білизни – Зробити три термінові телефонні дзвінки, спекти до завтрашніх зборів безглютеновий корж для членів команди, що страждають на целякію, що займається шкільним вебсайтом. Та й, окрім листа, у неї було про що турбуватися. Наприклад, питання сексуального характеру, це постійно маячило у її думках десь на задньому плані вона насупилась і долонями по боках у ділянці талії. За косими м'язами. Так назвав їх тренер з Пілатесу. Ох, насправді, питання сексуального характеру не має значення. Вона зовсім про нього не думає. Відмовляється думати. Це зовсім не важливо. Можливо, і справді, з того самого ранку минулого року її не залишало б приховане відчуття вразливості. Ясне усвідомлення того, що світ коріандру та праної білизни може зникнути в одну мить. І тоді вся твоя звичайність випаровується. І ти раптово опускаєшся на коліна, закинувши обличчя до неба. Хтось буде бігти тобі на допомогу, інші поспішно відвернуться, не вимовляючи, але чітко думаючи, тільки б це не торкнулося мене. Сесилія побачила це знову у тисячний раз. Як летить маленька людина-павук. Вона була з тих жінок, що побігли. Зрозуміло, вона кинулася з машини, вчинивши дверця, та хоч і розуміла. Тут уже нічим не допоможеш, як не намагайся. Це була не її школа, не її район, не її парафія. Ніхто з її дітей жодного разу не грав з тим малюком. А вона сама ніколи не плакав з жінкою, що впала на коліна. Вона лише випадково зупинилася на світлофорі, по інший бік від перехрестя, коли це сталося, маленький хлопчик, мабуть, років п'яти, одягнений у костюм людини павука, чекав біля краю дороги, тримаючи маму за руку це був святковий день, тому дитина була у костюмі. А, власне кажучи, людина павук зовсім не книжковий персонаж, подумала тоді ще Сесилія, дивлячись на нього, і тут з невідомої її причини. Малюк відпустив руку матері, ступив з краю тротуару в потік машин. Сесилія закричала. І, як вона згадала пізніше, несвідомо вдарила кулаком по гудку. Якби Сесилія під'їхала на кілька хвилин пізніше, то не побачила б, як усе сталося. Десятьма хвилинами пізніше і смерть хлопчика означала для неї лише черговий вимушений об'їзд. Тепер це стало спогадом. Через який, мабуть, її онуки колись попросять, бабусю, не стискай мою руку так сильно. Так, але який може бути зв'язок між маленькою людиною павуком і цим листом? Він просто згадувався її час від часу? Сесилі нігтем змахнула листа на далекий престолу і взяла книгу, принесену Естер, будівництво та падіння Берлінського муру. Вперше вона дізналася, що берлінська стіна ось-ось стане суттєвою частиною її життя сьогодні за сніданком. Вони з Естер сиділи за кухонним столом у двох. Джон до середи полетів за окан у Чикаго і за з Полі ще спали. Зазвичай Сеселія вранці не сідала, снідала стоячи біля робочого столу і одночасно збирала шкільні обіди, перевіряла на айпаді замовлення – Розвантажувала посудомийну машину, писала клієнтам, бо займалася ще чимось. Але тут їй видалася рідкісна можливість провести трошки часу на зі своєю девакуватою, але улюбленою середньою донькою. Так що, поки Естер розправлялася з мискою повітряного рису, вона присіла поряд з чашкою мюслі і почекала. Цього вона навчилася, спілкуючись з доньками. «Не кажи ні слова». Дай їм достатньо часу, і вони самі розкажуть, що в них думці. Це схоже на риболовлю, яка теж потребує тиші та терпіння. Мовчання давалося їй нелегко. Сесілія любила порозмовляти. Але цього ранку вона не промовила ні слова. Просто їла й чекала. І зрозуміло, Естер зговорила першою. «Мам!» Ти знала, що кілька людей втекли за Берлінську стіну на саморобній повітряній кулі? Ні, я цього не знала. Вона воліла б, щоб Естер поділилася з нею власними переживаннями, тривогами через школу, друзів. Але ні. Їй захотілося поговорити про Берлінську стіну. З трирічного віку у Естер час від часу накочували різні захоплення. Першими виявилися динозаври. Звичайно, усім подобаються динозаври, але інтерес Естер був, сказати правду, трохи своєрідним, ніщо інше її не цікавило. Вона малювала динозаврів, грала динозаврів, одягалася динозавром. Я не Естер, заявляла вона, я тирекс. Кожна казка на інш мала розповідати про динозаврів, кожна розмова мала яким чином торкатися динозаврів. Пощастило, що Джон Пол поділяв цей інтерес, оскільки Сесілія не могла говорити на цю тему понад п'ять хвилин. Вони ж вимерли, про них взагалі нема чого сказати. Джон Пол же їздив з Естер музеями, приносив для неї книги, годинами розмовляв з донькою про травоїдних та хижаків. З тих пір захопленнями Естер ставали різні речі від американських гірок до очеретяних жаб. Останнім був «Титанік». Тепер до десяти років вона досить подорослішала, щоб проводити власні дослідження в бібліотеці та в мережі, і Сесилію вражали зібрані відомості. Яка десятирічна дитина читатиме в ліжку історичні книги настільки величезні і товсті, що вона ледве здатна їх підняти? Сесилія аж побоювалася, чи не страждає Естер на легку форму аутизму, чи принаймні на розлад аутистичного спектру. Мати ж Сеселії сміялася, коли вона поділилася з нею своїми тривогами. «Але ж ти була точнісінько такою ж», – заперечила вона. «Хоча зовсім нічого подібного. Змість у бездоганному порядку колекції ляльок Барбі не береться до уваги. Насправді я маю шматок берлінського муру». Раптом, згадавши про це, зізналася Сесилія цього ранку, і з задоволенням помітила, як в очах доньки спалахнув інтерес Я бувала в Німеччині після того, як її знесли. Можна подивитися Муж забрати це собі люба. Для Ізабель та Полі прикраси та вбрання, для Естер шматок Берлінського муру. 1990 року Сесилія, яке тоді було 20, вирушила у шеститижневу поїздку Європою зі своєю подругою Сарою Сакс. Знаменита нерішучість Сари а разом із знаменитою рішучістю Сесилії перетворили їх на ідеальних супутниць. Жодних суперечок між ними і бути не могло. За кілька місяців до поїздки оголосили про знесення стіни. Діставшись з Берліну, дівчата виявили туристів, що вишукувалися вздовж споруди, намагаючись відколоти шматочок на згадку за тмою ключів, каменів та інших знарядь. Стіна нагадувала величезну тушу дракона, що колись тримав місто в страху, а туристи – воронів. Без інструментів було майже неможливо відколоти шматочок, тому Сесилія з Сарою вирішили купити сувеніри у заповзятих місцевих жителів, які розклали ганчірки з товарами поблизу. Можна було б купити камінь будь-якого виду, від сірих уламків і скляну кульку до величезних брил. Сесилія не пам'ятала, скільки заплатила за сірий камінчик, який, зважаючи на вигляд, могли підібрати на будь-якому газоні перед будинком. Але принаймні Сесилія та Сара відчули себе причетними до історії. Сеселія сховала свій уламок паперовий пакет, написала «Мій шматочок Берлінської стіни» і, повернувшись до Австралії, кинула в коробку з іншими сувенірами. Тепер Сеселія шкодувала, що не приділила стіні більше уваги, не зробила більше фотографій, не запам'ятала інших байок, якими могла поділитися з Естер. Власне, з тієї поїздки до Берліну й найкраще запам'яталася поцілунки з симпатичними молодими хлопцями, Сеселія внесла рядок «Знайти шматок берлінської стіни для Естер» у список справ на день. У ньому значилося 25 пунктів, і для його складання вона скористалася спеціальним додатком на айфоні. Приблизно у другій годині і пополудні вона вирушила на горище, шукати свій шматок історії. Горище, мабуть, було занадто гучним найменуванням для комори під дахом. Щоб туди потрапити, потрібно було висунути сходи з люку у стелі. На горі вона не могла підвестися з колін, не стукнувшись головою. Джон Пол на відмовлявся туди лазити. Він страждав. На найжорсткішу клаустрофобію. І щодня Пішки підіймався до кабінету по шести сходових прольотах, аби не користуватися ліфтом. Горище було тісне, набити битком, але, зрозуміло, містилося в ідеальній чистоті і порядку. В останні роки прагнення до порядку, схоже, стало однією з найхарактерніших для неї рис. Наче вона була дрібною знаменитістю з єдиним приводом претендувати на славу. В той час, як в інших людей, на зразок її сестри Бріджід, в якої цілі кімнати були набиті мотлухом, на горищі Сесилії стояли ряди білих пластмасових контейнерів з чіткими ярличками. Картину псувала лише вежа із зуттєвих коробок у годку, що належала Джону Полу. Йому подобалося зберігати квитанції за кожен фінансовий рік в окремій зуттєвій коробці. Він завів цю звичку багато років тому, Ще до знайомства з Сесилією і пишався своїми ящиками. Тож завдяки ярликам Сесилія майже одразу знайшла свій шматок берлінської стіни. Вона зняла кришку з контейнера позначеного «Сесилія. Подорож сувеніри 85-90». А там він і лежав у вицвілому коричному паперевому пакеті. І маленький шматочок історії. Потім Сесилія дозволила собі відволіктися боритися в коробці, посміятися з власної фотографії. Так, вона щодня домагалася багато чого, але все ж таки не була роботом і часу витрачала трохи часу на дрібниці. Потім задзвонив міський телефон, висмикнувши її з минулого. Сеселія схопилася надто поспішно і боляче вдарилася головою об стелю. Вона спотикнулася і врізалася ліктем у вежу із зуттєвих коробок Джона Пола. Як мінімум три картонки втратили свої кришки та розсипалися. Саме тому зуттєві коробки не були такою вже блискучою ідеєю. Сеселія вилилася знову, потерла забиту голову. У коробках збиралися документи ще вісімдесятих років. Вона почала складати квитанції коробку за коробкою, але раптом зачепились поглядом за власне ім'я на білому діловому конверті. Вона взяла його в руки і впізнала путівник Джона Пола. Там було написано: Моїй дружині Сесилії Фіцпатрик. Відкрити лише у разі моєї смерті. Сесилія засміялася, але раптом зрозуміла, те відчуття, ніби на вечірці розреготалася над чийимсь жартом, а потім усвідомила, що це не було жартом. Вона перечитала надпис. Моїй дружині Сесилії Фіцпатрік. Дивна річ. На миті її щоки потеплішали, наче від збентеження. За нього чи за себе. Здавалося, вона натрапила на щось ганебне, ніби застала його винним. Мар'я Мопенгеймер, яка застукала дуга за цим заняттям, як це б не жахливо, але всі про це знали. Що там написано? Сесилія прикинула, чи не відкрити конверт прямо на місці, поки вона не встигла все обміркувати. Так само з часом вона запахала в рот у стані печі або шоколадку, поки совість не схаменулась і не впоралася з жадівністю. Телефон задзвонив знову. Годинника при ній не було, і раптом Сесилії здалося, що вона втратила відчуття часу. Сесилія запнула папери, що залишилися в зуттєву коробку, і забрала з собою конверт та шматок берлінської стіни. Варто було й тільки спуститися з горища, як її підхопило і закрутило у стрімкий перебіг життя. Потрібно було доставити велике замовлення, забрати дівчаток зі школи, купити на вечерю рибу, відповісти на телефонні дзвінки. Парафіальний священик Отеджо телефонував нагадати про завтрашній похорон сестри Урсули. Схоже, його непокоїло, чи буде достатня кількість людей. Звісно, вона піде. Сеселія залишила заготоковий лист Джона Пола на холодильнику і перед вечерою віддала естер шматочок Беринської стіни. «Дякую, а від якої саме частини стіни він відколотий?» – звалася донька. «На мою думку, десь неподалік КПП Чарлі», – повіла Сеселія. «Насправді вона гадки не мала». А він дорого коштує? запитала її Полі. Сумніваюся, як ти доведеш, що він справді з цієї самої стіни? запитала Ізабель. На вигляд, звичайний шматок каменю. Тест ДМК, запропонувала Полі. Не ДМК, а ДНК. І це лише для людей, уточнила Естер. Я знаю. Прибувши у цей світ, Полі виявила, що її сестри опинилися тут раніше. «Що ж, тоді чому?» «А як ви думаєте, про такого сьогодні проголосують у втраченому найбільше?» – запитала Сесилія. «Ну так», – говорила про себе Сесилія. «Хто б там не спостерігав зверху за моїм життям?» «Так, я змінюю тему з найцікавішого періоду нової історії, який міг би дійсно чомусь навчити моїх дітей, на погану телепрограму, яка нічого їх не навчає, але збереже спокій у сім'ї і не доведе мене до головного болю. Якби Джон Пол був удома, вона, мабуть, не стала б міняти тему. У присутності глядачів вона була набагато кращою матір'ю. Коли зі столу було прибрано, а діти прилипли до телевізора, Сесилія одразу дістала листа, щоб ще раз подивитись. Відставивши чашку з чаєм, вона піднесла конверт до світла, трохи посміючись себе Схоже, всередині лежав списаний від руки зошит Жодного слова розібрати не вдалося Можливо, Чунпол Пол побачив по телевізору якусь передачу про те, як солдати в Афганістані писали сім'ям, щоб цілий листи відправити в разі їхньої загибелі Вона просто не могла уявити, як він сідає і береться за подібну справу Надто вже сентиментально, хоч і мило. Він хотів би, щоб після його смерті вони знали, як сильно він їх любив. У разі моєї смерті. Чому він задумувався про смерть? Він хворів? Але цей лист, схоже, був написаний давно. Він все ще живий. Крім того, він проходив огляд всього кілька тижнів тому. І лікар виявив, що він здоровий. Згадавши це, Сесиня посміхнулася і її тривога розвіялася. Отже, кілька років тому Джон Пол піддався нехарактерну для нього сентиментальному пориву і написав листа. Вона поглянула на годинник майже восьма вечора. Незабаром він зателефонує. Зазвичай, він виявши з дому, що вечора телефонував приблизно в цей час. Сесилія навіть не збиралася згадувати про лист. Це його збентежить. Та хто ж обговорює такі речі телефоном? Цікаво, як вона мала на його думку виявити цей лист у разі його смерті. Вона могла б і зовсім його не знайти, чому він не віддав конверт дугу Опенгеймеру, їхньому повіреному та чоловікові морям. Джон Пол був одним з найрозумніших людей, яких вона знала, але в повсякденному житті часом був розсіяний. Абсолютно не розуміє, яким чином чоловікам колись вдавалося захопити владу над світом. Тільки цього ранку заявила вона Бріджет, а перед цим розповіла їй, що Джон Пол втратив у ключі від взяти на прокат машини. І таке траплялося з Полом постійно, будучи за океаном минулого разу, він забув таксі-ноутбук. Він постійно щось втрачав. Гаманець, телефон, ключі, обручку. Речі буквально розбігалися від нього. Сесилія ж була головою батьківського комітету початкової школи Святої Анджели та Асоціації Городян. А ще вона займала одинадцяте місце з продажів серед консультантів та первера в Австралії. Її сестра вважала обидві ці досягнення вкрай кумедними. Задзвонив телефон, і Сесилія схопила слухавку. «Дай вгадаю, діти дивляться на пухких людей?» – запитав Джонопол їй завжди подобався, як звучить телефоном його голос. Низький, сердечний, заспокійливий. Так, і чоловік був безнадтійний, він втрачав речі, запізнювався, але дбав про дружину, дітей, підкоряючись гормонам уявленням про відповідальність. Я чоловік, і це мій обов'язок. Я тут знайшла листа, повідомила Сесилія. Вона провела пальцями по надписаному конверту. Варто було їй почути голос чоловіка, як вона зрозуміла, що негайно про це запитає. Вони одружені вже 15 років, між ними ніколи не було секретів. «Що за лист?» «Лист від тебе! Мені, щоб відкрити в разі твоєї смерті!» Неможливо було сказати своєму чоловікові «в разі твоєї смерті», так щоб голос пролунав природньо. Повисла мовчанка. На миті їй здалося, що їх роз'єднали, але, як і раніше, чула приглушений гомін розмов і брязкіт на задньому плані, схоже, він дзвонив з ресторану. «Ало? Джон Бол?» Розділ другий. «Якщо це жарт», – заявила Тес, – «то мені не смішно». Віл накрив долонею одної руку Фелісіті іншу. «Нам дуже шкода», – сказала Фелісіті. Дуже шкода, луною підхопив Віл, наче вони співали дуетом. Вони сиділи за великим, круглим дерев'яним столом, з яким іноді розмовляли із замовниками, але частіше їли піцу, обличчя Віла було мертвено бліде, нарешті тес підвела погляд і помітила, що очі Фелісіті почервоніли і блищать від сліз. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла. «Ви хочете сказати, що ви двоє?» – почала Тес. «Ми хотіли, щоб ти знала, що насправді між нами не було нічого такого!» – перебили її Фелісіті. «Ми не, ну, ти розумієш?» – підхопив Віл. «Ви один з одним не спали, але ви хотіли б!» «Саме це намагаєтесь мені сказати?» «Вони, напевно, і цілувалися, і це навіть гірше, якби вони переспали б. Нам дуже шкода, ми намагалися сили, щоб цього не сталося», – повторив Вілл. «Ми справді намагалися», – додала Фелісіті. «Бачиш, ми місяцями лише... місяцями? То це відбувається вже кілька місяців!» «Насправді нічого не сталося», – підкреслив Вілл урочисто. Фелісіті і Стес були ближчі, ніж рідні сестри. Їхні матері були сестрами близнюками а Фелісіті і Стес були єдиними дітьми у сім'ях з різниці у віці менше півроку. Вони все робили разом. Одного разу Стес вдарила хлопчика нанесла йому справжній хук прямо в щелепу за те, що обізвав Фелісіті соненятком. Все дитинство Фелісіті називала пухкенькою. Вона пила колу, не воду ніколи не сиділа на дієтах, не займалася спортом, а потім приблизно півроку тому вона вступила до лав наглядачів, відмовилася від коли, пішла в спортзал, скинула 45 кілограмів і перетворилася на красуню. Тес щиро раділа за неї. «Можливо, тепер вона знайде якусь хорошу людину», – сказала Тесля Віла. Вона стала куди впевненішою у собі. Схоже, Фелісіті справді знайшла хорошу людину, найкращого, якого знала Тез, тобто Віла. Треба мати чимало впевненості у собі, щоб відвести чоловіка у двоюрідної сестри. Віл закинув голову, втупився в стелю, стиснувши зуби. Він намагався не розплакатися. Останнє Тез бачила його сльози, коли народився Ліам. Очі те залишалися сухим, але серце билося, ніби перед смертельною загрозою. Задзвонив телефон. Не відповідаю, робочий день закінчився, запропонував Віл. Тес підвелася, відійшла до свого робочого столу і взяла слухавку. Рекламна агенція представилася вона. Тес, люба, я в курсі, що вже пізно, але у нас тут невеличка проблема. Дзвонив Дірк Фрімен, комерційний директор фармацевтичної компанії, їхній найважливіший і прибутковий клієнт. До обов'язків ТЕС входило стежити, щоб він відчував власну значимість. Запевняти його, що хоча він у своїй 56 уже не підніметься кар'єрними сходами, але тут він важлива шишка. А ТЕС, його служниця, покоївка, покликана всіляко йому догоджати. Кольор дракончика на упаковках для стоп-кашлю зовсім не підходить. Він надто фіолетовий, надмірно. Вони вже пішли до друку, повідомив Дірк. Так, вони вже пішли до друку. 50 тисяч картонних коробок сьогодні зійшли з друкарських верстатів. Скільки праці було вкладено цих дракончиків. Електронне листування, обговорення. І поки тес розмовляла, Віл та Фелісіті завели між собою роман. Ні, відповіла Тес, не зводячи погляду від чоловіка та двоюрідної сестри. О, я думав, що вони вже... Що ж, гаразд? Йому ледве вдалося приховати розчарування. Він хотів, щоб у Тес від хвилювання збило подих. Вже дав почути в його голосі тремтіння та переляк. Потрібно зупинити всі роботи зі стоп-кашлю, зрозуміло? Зрозуміло, призупинити всі роботи зі стоп-кашлю. «Я зв'яжуся з тобою пізніше», – сказав він і поклав слухавку. Насправді, з кольором все гаразд. Завтра Дірк перезвонить і скаже, що годиться так, як є. Йому просто потрібно на кілька миттєвостей відчути себе могутнім. «Коробки для стоп-кашлю сьогодні пішли до друку», – нагадала Фелісіті. Не має значення, відмахнулася Тес. Але якщо він збирається змінити почав Віль. Я сказала все гаразд. Сідати назад Тес не стала натомість повернулася і дивилася на пластикову дошку, на якій вони складали список поточних замовлень. Пакування стоп-кашлю. Друкована реклама фазермарта веб-сайт постільних речей. Як же принесливо дивитися на власний недбалий, безтурботний та впевнений почерк з легковажними знаками оклику. На смайлик, поставлений поруч з вебсайтом постільних речей, вони так прагнули це замовлення, вирвивши його у більших компаній. І ось вони його досягли. Вони намалювали цей смайлик вчора, коли ще гадки не мали про таємниці, яку зберігали Віл та Фелісіті. Чи обмінялися вони при цьому скорботними поглядами за її спиною? «До смайликів їй буде, коли ми розкриємо наш маленький секрет», – думали вони. Телефон задзвонив знову. На цей раз те залишила роботу у службі запису та передачі повідомлень абонентам. Поза минулого Різдва вони поїхали на свята у Сідней. Як зазвичай святвечір вони проводили вдома у батьків Фелісіті – у тітеньки Мері та дядька Філа. Фелісіті тоді ще була товстенькою, така мила, рожева, потіла в сукні 22-го розміру. Як завжди, смажили ковбаски, їли незамінний макарон із салатом зі сметаною та торти з битими вершками. Фелісіті та Вілл хоромнили, скаржичись на роботу, некомпетентне керівництво, тобі колеги, проті у кабінетах і так далі. «Ех ви, нещасні жерти експлуатації!» – зауважив дядько Філ, якому не було на що скаржитися, оскільки він уже вийшов на пенсію. «А чому б вам разом не організувати свою справу?» – запитала мама Тес. Вони справді працювали у сумішних областях. Тес була менеджером по роботі з клієнтами у правовій віддавничій компанії з розряду «але ж ми завжди робили це саме так». Віл обіймав посаду креативного директора у великому, престижному і до крайності самовдоволеному рекламному агентстві. Так вони й познайомилися, Те виявилися клієнткою Віла. Фелісі працювала в одного деспота – художником-оформлювачем. Варто було їм про це заговорити, як ідеї посипалися одна за одною. Віл стане креативним директором, певна річ, Фелісіті – головним художником, звісно. ТЕС – комерційним директором. ТЕС завжди представляла бік замовника і, до того ж, у плані спілкування належала до інтровертів. Власне, кілька тижнів тому у приймальні у лікаря вона пройшла один тест під назвою «Чи страждаєте ви на соціофобію?». І її відповіді підтвердили, що вона і справді страждає, і слід звернутися за професійною допомогою або вступити до групи психологічної підтримки. Звичайно, вона не звернулася за професійною допомогою і навіть не розповіла про своє відкриття жодній живій душі. Навіть Віллу та Фелісіті, коли вона була маленькою, мама якось сказала їй, що її сором'язливість – це своєрідний егоїзм. Коли ти так опускаєш голову, мила, людям здається, що вони тобі не подобаються. Тес сприйняла ці слова близько до серця. Вона виросла, навчилася вести світські бесіди, нехай навіть серце заходить від жаху. Вона змушувала себе зустрічатися співрозмовником поглядом, хоча її нерви верещали, вимагаючи, щоб вона відвернулася. Вона навчилася жити з цим так само, як інші вчаться жити з непереносимістю лактози чи чутливою шкірою. Як би там не було, того святвечора вечора не особливо стривожилася. Це ж всього лише розмови. Ніхто насправді не збирався розпочинати спільне підприємство. Але потім, коли вони вже повернулися до Мельбурна і відзначали новий рік, Вілс з Фелісіті продовжували про це говорити. У будинку Віла та Тез був простор підвал з окремим входом, який попередні власники відвели під підлітковий клуб. І що вони втрачають? Стартовими витратами можна знехтувати, Вілл і тес виплачували за іпотеку більше, ніж потрібно. В ті вони мали квартиру на пару, якщо в них нічого не вийде, вони зможуть кинути все і знову знайти роботу. Хвиля їхнього ентузіазму захопила і Тес. Вона охоче звільнилася з тодішньої фірми, але коли вона вперше сиділа за дверима офісу потенційних клієнтів, їй довелося затиснути долоні між колінами, щоб вгамувати тремтіння. Часто вона виразно відчувала, як тремтить голова, навіть тепер, через півтори роки, кожна зустріч з новим замовником давалася й ціною нервового виснаження, проте вона незбагненним чином процвітала у своїй діяльності ви не така, як інші люди з агенства. Зауважу одного разу клієнт під кінець їхньої зустрічі. Ви справді вмієте слухати, вона воювала з чудовиськом і здобула перемогу. І що найчудовіше ніхто навіть не підозрював про її таємницю. Вона знаходила замовників, бізнес процвітав, завдяки запуску нової лінійки продукції, яку вони організували для косметичної фірми, їх навіть номінувала на премію в галузі маркетингу. Посада тес припускала, що вона часто буде виїжджати з контори, залишаючи Віла та Фелісі наодинці. Якби хтось запитав, чи турбується, вона розсміялася і сказала Фелісіті і Віл. «Як брат і сестра!» Вона відвернулася від дошки. Ноги підкошувалися. Вона відійшла знову, сіла, вибравши стілець з іншого боку столу і спробувала вкласти все в голові. Нині шоста година вечора. Понеділок. Вона перебуває у своєму житті. У неї вистачало інших турбот, коли Вілл піднявся з офісу в підвалі і сказав що їм з Фелісті треба з нею поговорити. Тес щойно перестала розмовляти телефоном з матір'ю, яка зателефонувала повідомити, що зламала ногу, граючи в теніс. Наступні вісім тижнів вона має провести на милицях і вкрай шкодує, але чи не можна цього року відсвяткувати Великдень у Сіднії, а не в Мельбурні? Перше за п'ятнадцять років, що минуло з того часу, як вони з Фелісіті перебралися в інший штат, те спошкодувала, що живе так далеко від матері. Ми вилетимо в четвер одразу після занять у школі, пообіцяла вона. Ти впораєшся до того часу? О, зі мною все буде гаразд. Мері мені допоможе і сусіди також. Але тітонька Мері не водить машину. І дядька Філа не можна чекати, що він візьметься підвозити її щодня. Крім того, у мері та Філа вже й самі далеко не молоді. А всі сусіди у матері Тес або старенькі, або діяльні молоді сім'ї, яким ледве вистачає часу помахати рукою. Навряд чи вони носитимуть будь-кому їжу. Тес спокійно міркувала, чи не замовити квиток досіднея прямо на завтрашній день. А потім можливо знайти для матері хатню робітницю, Люсі заперечуватиме протисторонніх у домі, але як інакше приймати душ? Як готувати? Ситуація складалася складна. У них накопичилося багато роботи, і не хотілося залишати Ліама. З ним щось було негаразд. Одокласник Маркус спсував дитині життя. Не те, щоб він був проти Ліама. У цьому випадку ситуація виявилася б ясною і неоднозначною. І вони могли б вдатися до суворого розписаного по пунктам правила. Ми проводимо політику нульової терпимості до цькування. Але Маркос був не такий простий, чарівний маленький психопат. І тез була впевнена, що сьогодні з участю Маркоса у школі трапилося щось нове та жахливе. Вона приготувала Ліому вечерю, поки Вілс з Фелісіті працювали внизу. Звичай, вечорами їм з Вілом та Ліомом, а часу з Фелісіті теж. Вдалося зібратися за їжею разом по сімейному, але вебсайт постільних речей потрібно було закінчити до цієї п'ятниці, тому вони всі працювали допізна. За вечерею Юліан поводився тихіше, ніж зазвичай. Він завжди був мрійливим, задумливим, не схильний багато балакати, але в тому, як він машинально розколював на видалку сматочки сосиски, макавий їх томатний соус, Прозирала щось надто доросле і сумне. «Ти сьогодні грав з Маркусом?» – запитала Тес. «Ні, сьогодні понеділок». «І що з того?» Він замовк і відмовився обговорювати це далі. І серце Тес наповнилося люттю. Потрібно ще раз поговорити з його вчителем. У неї було виразне почуття, що її дитина зазнає поганого поводження, і цього ніхто не помічає. Шкільний ігровий майданчик перетворився на поле бою. Отже, коли Віл покликав її вниз, думки Тес були зайняті цими двома речами – маменою кісткою та Маркусом. Віл та Фелісіті чекали на неї за столом для нарад. Перш ніж приєднатися до них, та зібрала кавові чашки, розставлені по всій конторі. У Фелісіті була звичка готувати собі нові порції кави, не допивши колишні. Фелісіті – новий рекорд. П'ять недопитих чашок. Таж не відгукнулася. Вона якось дивно дивилася на Тес, ніби їй було по-справжньому соромно, через кухлі з кавою, а потім Віл зробив цю надзвичайну заяву. Тес, не знаю тобі про це сказати, але ми з Філісіті закохалися одне в одного. Дуже смішно. Сказала тес, усміхаючись. Але схоже, це жартом не було. Тес підвела очі, Віліс Фелісіті тишком нишком обмінювалася стривоженими поглядами. І це справжні кохання, Ви створені один для одного. На щуці увіла тремтіла жилка. Фелісіті вчепилася пальцями у волосся. Так. Ось що вони обоє думають, так, це справжнє кохання, так ми створені один для одного. Коли саме це почалося? Коли між вами встигли розвинутися ці почуття? Це не важливо. Для мене важливо. Але я не впевнена, мабуть, півроку тому, пробурмотіла Фелісіті. Тобто, коли ти почала худнути? Фелісіті знизала плачима. «Кумедно, що тобі на думку не спадало до неї придивитися, поки вона не була худою, зауважила те собі квіла. У роті стало гидко від сказаної Гедоти, коли на дозволяла собі такі жорстокі слова, мабуть, будучи ще підлітком. Вона ніколи не називала Фелісіті Товстою, не говорила жодного слова з приводу її ваги. Те, будь ласка. Почав було віл в його голосі не було ні докору, лише тихе, відчайдушне благання. Все гаразд, зупинили його Фелісіті, я цього заслуговую, ми цього заслуговуємо. Вона підняла підборіддя, поглянула на те з неприхованим відважним смиренням значить, вони дозволяють те спинатися, дряпатися стільки завгодно, а самі просто сидітимуть і терпітимуть, доки вона не закінчить. Вони не збираються давати і відсіч. Вілий Фелісіті по суті добрі, вона це знала, хороші люди, і тому будуть вкрай тактовними. Вони зрозуміють і приймуть гнів Тес. І в результаті саме Тес виявиться поганою. Вони не спали разом, не зрадили, вони закохалися. Це вам незвичайна бронна інтрижка, це доля, ніхто не може погано про них подумати, геніально. «Чому ти не розповів мені сам?» Тес спробувала зустрітися очима з вілом, ніби сила її погляду могла повернути його, куди б він не пішов. Його карі очі з густими чорними віями мали незвичайний відтінок карбованої міді. Зовсім не те, що звичайні, блідоблакитні очі Тес. Її сину сподковав батьківські очі, через що Тес здавалося, ніби тепер вона теж частково має на них право. Дорогоцінне придбання, компліменти, які вона з радістю приймала Які гарні очі вашого сина Вони дістались йому від батька, я тут ні до чого Але вона була дуже до чого Ці очі належали і їй Зазвичай золотисті очі Віла примінювалися веселощами Він завжди був готовий сміятися над світом І в цілому знагодив повсякденне життя досить кумедним Цю рису характеру вона любила в ньому найбільше. Але зараз він дивився на неї благаюче. Як ліамко, йому щось хочеться в супермаркеті. Ну, будь ласка, мам, я хочу ту солодку штучку з усіма консервантами і хитро продуманою упаковкою. Я пам'ятаю, що обіцяв нічого не випрошувати, але я її хочу. Ми не могли придумати, який час кращим буде, але. Хотіли тобі сказати, ми не могли або вирішили, що не можемо так далі жити, не зізнавшись тобі. Сказав Віл. Ми подумали, що для подібних розмов все одно не буває кращого часу. Ми, вони тепер були ми. Вони це обговорювали без неї. Зрозуміло, вони це обговорювали без неї. Закохалися, вони теж без неї. «Я вирішила, що мені варто бути присутньою», – додала Фелісіті. «Ось як! І що буде далі?» – перепитала Тес, не знаходячи в собі сил подивитися на сестру. Звичайно, далі нічого особливого й не буде. Фелісіті помчить на одне із своїх нових спортивних занять. Віл підійметься нагору поговорити з сином, поки той приймає ванну, і, можливо, докопається до суті історії з Маркусом. А десь тим часом підсмажать на вечерю курку, всі продукти вже підготовлені, і як же безглуздо думати зараз про упаковні в поліетилен лоточки з нарізаним м'ясом, які терпляче чекають на неї в холодильнику. Звичайно, вони з вілом які збиралися, випий покелах у вина з цієї початої пляшки і боговорять можливих чоловіків для Фелісіті. Наприклад, їй би міг підійти до який управляє їхнім банком або високий мовчазний хлопець – господар продуктової крамнички. І ні разу він не плескав себе долонею по лобі і не заявляв «Ну, звичайно! Як відразу не зрозумів! Я! Я і чудово підійду!» Це жарт. Вона ніяк не мала відійти від думки, що вся ця історія – просто розіграш. «Ми розуміємо, що цю ситуацію приємніше ніяк не зробити, але ми готові на все, що ти захочеш, аби полегшити життя тобі та Ліаму». «Ліам...» – приголомшено повторила тес, Чомусь їй на думку не спало, що при це доведеться розповісти сину, що це взагалі має до нього яке би не було відношення. А Ліам зараз дивиться на горі телевізор, лежачи на животі, і його шестирічна усмішка переповнює непомітні тривоги через Маркуса. «Ні, ні, в жодному разі!» – подумала вона. І пригадалася, як одного разу в дверях її спальні з'явилася мати і сказала, «Ми з твоїм татом хочемо дещо з тобою поговорити». «Ліом не постраждає, колись постраждала вона сама, лише через її труп» і чудово серйозний хлопчик не зазнає втрати сум'яття, м'яття, які обрушилися на неї тим давнім моторошнім літом. Тільки Ліам зараз має значення. Її власні почуття до справи не належать. Як і це залагодити, як зупинити? Ми ні в якому разі не хотіли, щоб так вийшло. Ми вирішили зробити все правильно, найкращим чином для нас усіх. Ми навіть думали, повідомив Віл. Ти спомітли, як Фелісіті глянувши на Віла, Легенько похитала головою. Про що ви думали? запитала тес. Усі нові свідчення їхніх розмов. Вона уявляла собі приємне відчуття цих розмов, сльози на очах, які говорять про те, які вони гарні, як страждають від однієї думки, що завдадуть біль тес. Поки що рано вговорювати це несподівано рішучим тоном заявила Фелісіті. Ніхті Тес впілися в долоні. «Як вона сміє!» «Ви навіть думали, про що?» Сапуть про Фелісіті, у тебе немає часу на злість!» «Думай, Тес, думай!» Виліла вона собі. «Ми думали, чи не вийде у нас усім жити разом?» «Тут, заради ліама. «Це незвичайне розставання, ми всі тут одна сім'я, ось чому ми подумали...» Тобто, може, даремно але нам здалося, що це цілком можливо, згодом. Те зареготала різким, майже гортаним сміхом. Вони що, з глузду з'їхали? Ти маєш на увазі, я просто виселюся з моєї спальні, а Фелісіті туди переїде? Що ми сказали Ліаму? Не хвилюйся, Любий, тато тепер спить з Фелісіті. А мама у вільній кімнаті. «Послухай, нам не обов'язково сьогодні щось вирішувати», – сказав він. Як він сміє! та підняла стислі кулаки і вдарила ними по столі з такою силою, що той похитнувся. Вона ніколи раніше так не робила. Жиз здавався їй сміховим, небезглоздим. Вона із задоволенням відзначила, що Вілл і Фелісіті здригнулися. «Я скажу вам, що буде далі», – повідомила вона. «Все просто. Вілос з Фелісіки треба розвинути далі роман. Що раніше то краще. Ці відносини повинні йти своєю чергою». Зустрічаючись тужливими поглядами над фіолетовим драконом стоп кашлю вони почуваються нещасними, закоханими, як Ромео та Джуліета. Вілл любить сина». Як тільки туман розбіється, він зрозуміє, що зробив жахливу помилку. І єдиним виходом для ТЕС буде з'їхати. Зараз же. Ми з Ліома поїдемо до Сіднею і поживемо там. З мамою. Вона телефонувала п'ять хвилин тому і сказала, що зламала кістку. Комусь треба побути там, щоб їй допомагати. О боже, як це сталося, все гаразд? Ахмела Фелісіті. Тес не звернула на неї уваги. Фелісіті більше не мала права зображати дбайливу племінницю. Вона перетворилася на іншу жінку. А Тес залишилася дружиною, і вона мала намір боротися з бідою. Заради Ліама. Вона боротиметься. Та переможе. Ми поживемо у моєї мами, доки її нога не зростеться. Але Дез, ти не можеш відвести Ліама до Сіднея?» Вілл виріс у Мельбурні, і ніколи раніше навіть питання не ставало, чи не переїхати їм кудись. Він подивився на те зображеним виглядом. «А як щодо школи? Він не може пропускати заняття. Він може одну чверть повчитися у школі Святої Анжели, побути подалі від Маркуса, що вже добре». Йому буде корисно повністю змінити обстановку, він може ходити до школи пішки, як і я колись. «Ти не можеш його туди зарахувати, він же не католик!» «Хто сказав, що він не католик? Він охрещений у католицькій церкві!» «Я все влаштую, мама знає людей з церкви!» Поки те зговорила, на неї наринули спогади про школу Святої Анжели – крихний місцевий католицький заклад, у якому навчалася вона та Фелісіті. Грав класики, дзвін дзвонів, солодковатий хнильний запах бананів, забутих на дні портфеля. Школа була за п'ять хвилин ходьби від маминого будинку. Вже осінь, але всі дни є ще досить тепло для купання. Листя амбрових дерев зараз зелене, ходитими розсипами блідих рожевих полюсток. Дехто із старих вчителів ТЕС ще працював у школі Святої Анжели. Діти, з якими вони з Фелісіті разом навчалися – Виросли і перетворилися на батьків, які відправляють туди своїх дітей. Мама часом згадувала їхні імена, але теж не могла до кінця повірити, що вони справді існують у цьому світі. Чи зможе вона насправді так вчинити? Підвести Ліама до Сіднея і влаштувати у свою початкову школу? Це здавалося неможливим, якби вона намагалася відправити сина назад за часів власного дитинства. Нічого не буде. Зрозуміло, вона не може забрати Ліма зі школи. До п'ятниці йому задали зробити проект у суботу спортивні змагання, їй потрібно розвісити випрану а завтра зранку зустрітись із можливим новим замовником. Але Філс Фелісіті обмінялися поглядами, і серце те стиснулося. Вона подивилася на годинник вісімнадцята тридцять. Сверху долинула музична тема цієї нестерпної передачі, що називається «Втратив найбільше». «І за нічого ви не отримаєте нічого!» – вигукнув хтось у телевізорі. Тестер не могла без глуздих мотиваційних реплік, які використовувалися в цій передачі. «Ми вилітаємо сьогодні ж». «Сьогодні? Ти не можеш вдвести ліма сьогодні?» «Можу. Виліт у дев'ятій вечора, ми встигнемо». «Тес, це вже занадто тобі справді не втрутилася Фелісіті. «Ми не плутатимемося у вас під ногами, і ви з Віллом зможете нарешті переспати, прямо в моєму ліжку!» Я якраз зранку поміняла білизну. «Усі все. Вам доведеться самим керувати агентством, скажете замовникам, що маю надзвичайні сімейні обставини». Те зібрала недопиті кавові чашки Фелісіті, підчепивши пальцями стільки ручок, стільки вдалося, потім передумала, поставила їх назад і на очах у Віла та Фелісіті обрала дві найповніші, підняла їх, мостивши денцями на долонях, і звученістю гравця в пінбол виплеснула каву, що голола прямо в них. Розділ третій. Рейчел чекала, що їй повідомлять, що вони чекають на другу дитину. Варто було цій парі увійти до будинку, як вона зрозуміла, що на підході є великі новини. Вони мали впевнений, самовдолений вигляд людей, які збираються попросити вас сісти і вислухати їх. Роб говорив більше звичайно, а Лорен менше, тільки Джейко поводився як зазвичай. Гасав туди-сюди по будинку, вчиняв дверцята, він знав, що Рейчел ховає там іграшки та інші дрібниці. Звичайно, Рейчел таки не запитала Лорен чи Роба, чи не хочуть вони про щось їй розповісти. Вона не з таких, бабусь. Коли Лорен була у неї в гостях, вона старано стежила за тим, щоб поводитися, як бездоганна свикруха. Двайлива, ненастерлива, зацікавлена, але яка не лізе чужі справи. Вона ніколи не говорила зауважень, не давала порад щодо Джейкоба, навіть робо, якщо той був один. Для початку дитину слід було підстригти, Ці двоє, що осліпли, вимчають, якиму заважає чубчик. Ще ця тканина жахливої сорочки з паровозиками явно дратує його шкіру. Рейчел одразу переодягала внука комфортний одяг, а коли батьки були на порозі, переодягали його назад. І що доброго, їй принесла ця делікатність. З тим самим успіхом вона могла бути пекельною з викрухою, адже вони все одно зібралися їхати і заберуть із собою Джейкуба, ніби мають на це право. Не було жодного повідомлення про нову дитину. Лорен запропонувала роботу. Чудову роботу в Нью-Йорку, дворічний контракт. Вони розповіли їй за обідом, коли перейшли до десерту. Поки вони ділилися новинами, Джейкоб сидів у бабусі на колінах, його щільне кремезне тільце розцікалося нею. Рейчел вдихала запах його волосся, припавши губами до ямочки на шиї. Коли вона вперше взяла Джейкоба на руки, потілувала його ніжну шкіру, і здалося, що вона відрочується, наче рослина, яка в'яне, починає знову жити. Його свіжий запах немовля наповнив її легені киснем. Вона виразно відчула, як випрямляється спина, ніби її позбавили тяжкого вантажу, який змушувала тягати руками. І коли вона вийшла на парковку перед лікарнею та побачила, як світ знову розцвітає фарбами. Ми сподіваємось, ви приїдете нас відвідати, заявила Лорен. Вона була діловою жінкою, працювала в банку, займалася чимось вкрай важливим, вона отримувала більшу зарплатню, ніж роб, і роб цим пишався. Якби Ед почув, що його син вихваляється зарплатою дружини, він би ліг і помер на місці. Тож йому ще пощастило, що він, ну, ліг і помер до цього. Рейчел до заміжя теж працювала в тому ж банку, хоча цей збіг жодного разу не спливав у розмовах про роботу Лорен. Рейчел не знала, чи забув її син про цю віху в її материнській біографії, чи просто не мав про це уявлення, чи не звертав уваги. Звичайно, недовго робота Рейчел у банку, від якої вона відмовилася після весілля, не йшла в жодному порівнянні з кар'єрою Лорен. Рейчел, власне, не розуміла, чим саме її невістка займається. Знала лише, що це має якесь відношення до управління проектами. Адже можна очікувати, що людина настільки успішна в управлінні проектами, буде здатна впоратися з таким проектом, як збір речей для Джейкоба, коли той ночує у бабусі. Але, очевидно, це було не так. Виходило, що Лорен обов'язково забувала щось важливе. Але більше Джейкоб не ночуватиме тут. Жодних купань, казок, танців. Все одно, ніби він помер. Рейчел довелося нагадати собі, що онук, який раніше живий, і зараз сидить у неї на колінах. Так, мам, обов'язково приїжджай до нас у Нью-Йорк, підхопив роб. Мам, зроби собі нарешті паспорт. Ти зможеш навіть подивитися Меру, якщо захочеш, вирушиш на автобусну екскурсію або у круїз на Аляску. Вона часом думала, якби їхнє життя не виявилося настільки чітко розділеним, немов гігантською стіною, на до 6 квітня, 84 і після 6 квітня чи не виріз би іншою людиною. Не таким незмінно життєрадісним, не настільки схожим на агента з торгівлі нерухомістю. Вони що, з глузду з'їхали? Рейчел не хотіла в жоден круїз на Аляску. Вона хотіла сидіти на ганку, готувати Джейкоба і дивитися, як він сміється. Вона хотіла спостерігати, як він росте. Вона хотіла, щоб вони мали ще одну дитину. Лорен уже тридцять дев'ять, лише минулого тижня Рейчел казала Марлі, що Лорен ще встигне народити, нинішнє пізно заводять дітей. Але тоді вона ще пота чекала на цю новину. Сказати по правді навіть будувала плани на цю другу дитину. Вона вирішила, що після того народження піде на пенсію. Їй подобалася робота в школі Святої Анджели, адже через два роки їй виповниться сімдесят цілих сімдесят. І вона вже почала втомлюватися. Чому ця проклята дівчиську не народить іншу дитину? хіба вони не хочуть, щоб у Джейкоба з'явився молодший братик чи сестричка? Що такого особливого в цьому Нью-Йорку? Заради всього святого? Лорен повернулася на роботу через три місяці після народження Джейкоба. Не схоже, щоб дитина завдавала їй так багато незручностей. Якби хтось цього ранку запитав Рейчел про її життя, вона б назвала її тим, що приносить задоволення. Вона сиділа з Джейкобом по понеділках і п'ятницях. Решта часу він проводив під наглядом няні, поки Лорен зверчала за столом десь там, у місті, і керувала своїми проектами. Поки Джейкоб був у няні, Рейчел виконувала секретарські обов'язки у школі Святої Анжели. У неї була робота, що вимагала догляду, сад, подруга Марла – стопка бібліотечних книг і цілих два безцінні дні на тиждень з онуком. Джейкоб часто ночував у неї і на вихідних теж, щоб Роб з Лорен могли кудись ходити. Їм подобалося відвідувати у двох модні ресторани, театр, оперу. Як би реготав Ед, би дізнався про це? Чи була Рейчель щасливою? Якби хтось запитав, вона відповіла б «Настільки, наскільки це взагалі можливо». Вона навіть не уявляла, що її щастя ненадійне, як картковий бутиночок, і що роб з Лорен можуть прийти до неї в понеділок увечері, з радісним обличчям вихопити єдину карту, яка має для неї значення. Приберіть картку Джейкоба, і життя впаде. Рейчел притулилася губами до голови малюка, і її очі наповнились сльозами. Несправедливо, це просто несправедливо. Два роки пролетяй так швидко. Обіцяла Лорен, не відриваючи погляду від Рейчел. «Ось так!» – підхопив Роб і клацнув пальцями. «Для вас!» – подумала Рейчел. «А було можливо, ми повернемося навіть раніше?» – продовжила Лорен. «З іншого боку, можливо, ви залишитесь там назовсім?» І довкнулася Рейчел, промилисто посміхнувшись, щоб показати, що вона навчена досвідом і розуміє, як воно терпляється в житті? Її пригадалися сестри-близнючки Расел, Люсі та Мері. Доньки обох сестер переїхали до Мельборну. У результаті вони там і залишаться жити. Сумно повідомила їй Люсі якось у неділю після церкви. Це сталося багато років тому, але запало Рейчел на згадку, тому що Люсі мала рацію. Останнє, що Рейчел чула про двоюрідних сестер, соромізливу доню Люсії, і пухлу дівчинку Мері з гарними очима, вони, які раніше в Мельбурні, і не збираються повертатися. Але до Мельбурна загалом рукою подати, якщо заманеться туди можна й на день злітати. Люсі та Мері постійно так робили, а до Нью-Йорка на день не злітаєш. Чому у Рейчел не було більше дітей? Як хорошій дружині католичці їй варто було б народити щонайменше шістьох, але вона цього не зробила через марнославство через те, що потай вважала себе особливою, що відрізняється від решти жінок. Бог знає, у чому саме вона була особливою, не те, щоб у неї були якісь особисті стремління, що стосуються кар'єри чи подорожей, не так, як у нинішніх дівчат. Коли ви відбуваєте запитала Рейчел у Лорен та Роба. Джейкоб тим часом несподівано сповз з її колін і помчав до вітальні. Миттю пізніше вона почула звук телевізора, що включився. Кмітливий малюк розібрався, як користуватися пультом дистанційного керування. «Найраніше серпня», відповіла Лорен. «Нам ще багато чого треба залагодити. Візи, то, що треба підшукати квартиру та няню для Джейкоба... Няню для Джейкоба... Та роботу для мене... – підхопив Роб. – Так, любий, – кивнула Рейчел. Вона намагалася сприймати свого сина всерйоз. Щоправда, намагалася. – Роботу для тебе. У торгівлі нерухомістю, як ти вважаєш? – Ще не впевнений, – зізнався Роб. – Подивимося, я цілком можу, зрештою, виявитися домогосподарем. – Як шкода, що я не навчила тебе готувати, – зауважила Рейчел. Сама вона ніколи не цікавилася готуванням і не надто в цій сфері досягла успіху. Для неї це була лише одна рутинна робота, яку слід виконувати. «Нічого страшного», – засяяла Лорен. «Мабуть, у Нью-Йорку ми часто їстимемо не вдома. Самі розумієте, місто ніколи не спить». «Хоча Джейкобу, звичайно, треба буде спати», – зауважила Рейчел. «Чого годувати має няня, поки ви десь вечеряєте?» Посмішка Лоренза тримтіла, вона глянула на руба, але то зрозуміло, нічого не помітив. Звук телевізора раптово посилився, що будинок гримів, наче в на кінотеатрі. «І за нічого ви не отримуєте нічого!» – вигукнув з телевізора чоловічий голос. Рейчел дізналася, це був тренер, у втрачене найбільше. Їй подобалася ця передача. Заспокоювало занурення в яскраво розпарбований пластиковий світ де важливо вважалося тільки те, скільки ви їсте і займаєтесь спортом, де білі страждані завдавали лиха не найстрашніше за віджимання, де люди захоплено говорили про калорії і щасливо плакали над втраченими кілограмами. А потім усі вони жили струнко та щасливо. «Джейк, ти що, знову граєш з пультом?» – гаркнув робна сина. Він підвівся за столу і у вітальню. Першим став і йшов до Джейкоба завжди роб, а не Лорен. І самого початку він міняв підгузки. Ед у житті не змінив жодної пелюшки. Звичайно, сьогодні всі тати змінюють підгузки, і не схоже, щоб це їм шкодило. Одна тільки Рейчел почувається через Синіякову. Мало не бендежиться, ніби вони займаються чимось неналежним, надто жіночим. Якби розкрилися нинішні дівчата, зізнайся вона в цьому. «Рейчел!» – почала Лорен. Рейчел звернула увагу, що невістка дивиться на неї схвильовано. «Так, Лорен, я подбаю про Джейкоба, поки ви з живете в Нью-Йорку. Два роки? Нічого страшного. їдьте собі. Приємно провести час!» «Ця п'ятниця!» – продовжила Лорен. «Страсна п'ятниця! Я знаю, що це річниця!» Рейчел застигла. Так, саме так. Рейчел не відчувала жодного бажання обговорювати цю п'ятницю ні з ким, не кажучи вже про Ларен. Її тіло ще кілька тижнів тому відчуло, що ця дата наближається. Так було щороку в останні дні літа, коли вона чула в повітрі перший натяк на прохолоду, її м'язи напружувалися, жах коло в шкіру, потім вона згадувала. Звичайно. Ось і настала чергова осінь. Шкода, раніше вона любила цю пору року. Я розумію, що ви підете в парк, і я просто подумала... Не вгумовилась Лорен. Навіщо нам говорити про це? Принаймні не зараз. Давайте іншим разом. Рейчел не могла цього винести. Звісно. Лорен спалахнула, і Рейчел кульнула почуття провини. Я чай. дозвольте, я допоможу, не варто, як скажете. Лорен заправила за вуху пасмоблявого волосся, вона була гарненькою, коли роб вперше познайомив її з матір'ю, він ледь не тріснув від гордості. Приблизно з таким виразом на рожевому пухкому личку він приносив з підготовчого класу новий малюнок через нещастя, що спіткало їхню родину 1984 року. Рейчел мала б ще сильніше полюбити сина, але цього не сталося. Вона ніби втратила здатність любити, і так тривало, доки не народився Джейкоб. а той час у них з Робом становилися бездогна приємні стосунки, що нагадують огидний шоколад з Кероба. Варто лише спробувати, і одразу розумієш, що це просто невдала жалюгідна підробка. Так що Роб мав повне право відібрати в неї Джейкоба. Вона заслужила на це тим, що недостатньо любила свого сина. Двісті разів Аве Марія і дві онук їде до Нью-Йорка. Все має свою ціну, і Рейчел завжди доводилося розплачуватися повністю, жодних снижок. Так само, як вона заплатила за свою помилку 84-го. Роб уже встиг розмішити Джейкоба. Мабуть, боровся з сином і заново піднімав вниз головою в повітрі, так само, як колись з ним самим порився Гет. О, Рейчел! Лорен підвелася зі стільця і простягла до неї бездоганно доглянуту руку. Раз на три тижні по суботах і робили манікюр, педикюр, масаж. Вона називала це Часом Лорен. І щоразу на Час Лорен Роб приводив Джекуба до Рейчел, і вони йшли гуляти в парк на розі. Іли б дереброти з яйцями. Мені так шкода, я знаю, як сильно ви за зачейку, бо мале. Рейчел глибоко, судорожно вдихнула зібравшись із силами, взяла себе в руки, начебто підіймалася на вершину скелі. Не каже, дурниць, зі мною все буде гаразд. Це чудова нагода для всіх нас, відповіла Рейчел. Вона почала складати десертні тарілочки, не дбалась, скрибаючи недоїдки, порога. В неприваблуго кубку. До речі, цю дитину варто було підстригти. Зауважила вона перед тим, як вийти з кімнати. Розділ четвертий. Джон Пол. Ти мене чуєш? Сесилія сильно до болю притисла трубку до вуха. Ти його відкрила? Нарешті заговорив він. Голос у нього був слабкий, немов у буркутливого діда. "Ні, ти ще не помер, ти же вирішила, не варто". Вона намагалася говорити недбало, але слова пролунали верескливо. "Сер, сюди, сер. Алло?" Будь ласка, не треба його відкривати. Я написав це давним давно, мабуть, коли Ізабель ще тільки народилася. Напевно, цього не варто робити. Мені було б ніяково. Взагалі, я думаю, що конверт давно загубився, де ти його знайшла? Ти там не один? Ні, я снідаю в ресторані, у готелі. І я знайшла його, коли піднялася на горище, щоб пошукати шматочок берлінської стіни. «Неважливо, я просто перекинула твою зуттєву коробку, і це звідти випало. Мабуть, я тоді заповнював податкову декларацію. Ось я дурень, пам'ятаю, як шукав його скрізь. Трохи зглузду не з'їхав, повірте, не міг, що здатен втратити. У його голосі звучало щось дивовижне, що ж неважливо, але чути взагалі взявся писати щось подібне». Це був швидкоплиний порив. Напевно, я тоді зовсім розчулився. Наша перша дитина. Я раптом задумався про батьківство і про все, що мій батько, наприклад, ніколи не зможе сказати, бо помер. Усі ці банальності. Там просто всілякі солодкі дурниці про те, як я сильно вас люблю. Чесно кажучи, я навіть долада не пам'ятаю. Чому б тоді мені його не відкрити? Що то такого? Знову тиша. Нічого такого, але, Сесилія, будь ласка, я прошу тебе його не чіпати Тепер він говорив ледь не з розпачом Що за паніка? Чоловіки так безгосту поводяться, коли мова заходить про почуття Гаразд, ти не відкриватиму Сподіватимемося, у найближчі 50 років мені не світить ознайомитися з твоїм посланням Це якщо я тебе не переживу І не сподівайся, їж багато червоного м'яса Готови посперечатися, ти зараз їдеш беконом. А я готова посперечатися, що ти сьогодні годувала бідний дівчаток рибою». Він пожартував, але голос його все рівно здавався напруженим. «Це, татко, мені терміново треба з ним поговорити», – запитала Поля, яка влетіла в кімнату. «Тут Полі. Полі, припини одну секунду, поговоримо завтра, я тебе люблю. Я теж тебе люблю». Ще встигла розчути Сесилія, поки Полі вихоплювала слухавку. Потім донька випила з кімнати, притискаючи телефон до вуха. «Татусю, послухай, мені потрібно тобі щось сказати, але це великий секрет». Полі любила секрети. Вона безмовно про них говорила і ділилася ними з того часу, як в двох років познайомилася з цим поняттям. «І сестрам теж дає поговорити з батьком?» – крикнула її у Сесилія. Вона взяла чашку з чаєм і поклала листа поруч із собою. Ось, от що це таке? Нема про що турбуватися. Вона прибере його кудись і забуде про нього. Йому було б ніякого. Ось і все. Як мило. Звичайно, тепер, коли вона пообіцяла не відкривати листа, цього робити не можна. Краще було б зовсім про нього не згадувати. Тепер вона доб'я чай і займеться коржем. Вона підняла ближче книжку Естер про берлінську стіну, пригорнула сторінки і зупинилася на фотографії юнака з ангельським серйозним обличчям, що трохи й нагадав Джона Пола, як той виглядав у молодості, як тільки вона в нього закохалася. Джон Пол завжди ретельно дбав про зачіску, витрачав чимало гелі, щоб укласти волосся, і зберігав чарівну серйозність навіть на підпитку. З молодості вони часто бували на тверезі, поруч з ним Сесилія відчувала себе смішним дівчиськом. Вони пробули разом чимало часу, перш ніж їй відкрилася легковажна сторона його характеру. Юнака, про якого вона прочитала, звали Петером Фехтером, 18-річний муллер, і він одним з перших загинув, намагаючись текти за Берлінську стіну. Поранений пострілу Мостегно він упав на смугу смерті з сідного боку, де стікав кров'ю, поки не помер. Сотні свідків з обох боків дивилися на це, але ніхто не запропонував йому медичної допомоги. «Заради всього святого!» сердито вигукнула Сесилія і відштовхнула книгу. Чи варто Естер таке читати? Чи треба дізнаватися, що таке взагалі було? Сесилія допомогла б цьому Янакові. Вона б відразу попрямувала до нього, викликала б швидку, закричала б Люди, та що з вами не так? Хоча хто його знає, якби вона повелась насправді? Можливо, нічого не зробила б, знаючи, що її чекає смерть. Вона ж мати, їй треба залишатися живою. Полі, ти вже з ним годину балакаєш, татові, мабуть, нудно. Чому їм обов'язково постійно потрібно кричати? Дівчата сумували за батьком, коли той їхав. Він ставився до них з більшим терпінням, ніж Сесилія, і з наймолодших років був готовий брати участь у їхньому житті, так як їй сказати правду зовсім не хотілося. Він розіграв сполі нескінченно, чаювання, тримав крихітну філіжанку, відсорбуючи, уважно слухаючи, як Ізабель знову і знову розповідає про останній драматичний поворот у її стосунках з подругами. Усі вони відчували полегшення, коли Джон Пол прийшов додому. «Погуляй з малюками!» просила його Сесілія, і він відвозив їх в чергову пригоду і повертав через пару годин, липких і в піску. «Татко, не вважаєш, що я нудна!» – завершчала Полі. «Зараз же віддай телефон сестрі!» – гаркнула Сесилія. У коридори завязалася біка, і Полі повернулася на кухню. Вона сіла за стіл поряд з матір'ю і підперла підборіді долоньками. Цесилія вклала листа Джона Пола між сторінок книги Естер і подивилася на гарненьке личко своєї шестирічної доньки. Поля була генетичною аномалією. Джон Пол виглядав добре, він усі його звали Красенем, та й Сесилія була доволі привабливою, але якимось чином їм вдалося зробити доньку, яка грає в зовсім іншій лізі. Поля виглядала точнісінько, як білосніжка. Чорне волосі, яскравосліні очі, червоні губи – по-справжньому червоні. Люди навіть думають, що вона користується помадою. Двійко старших з їхнім попелястим волоссям і ластовинням здавалися гарними власним батькам. Але тільки на полі постійно оглядалися інші. «Від такої краси добра не буде», – помітила днями свикруха. «Хоча знати, який секрет я розповіла татку». Запитала Полі, глянувши на Сесилію. Секрет у тому, що я вирішила запросити містера Відбі на мою піратську вечірку. Через тиждень після Великодня Полі виповниться сім років. І ось уже місяць усі обговорювали її майбутню піратську вечірку. Полі, ми вже про це говорили, обсмикнула її Сесилія. Містер Відбі працював учителем фізкультури в школі Святої Анжели і Полі була в нього закохана. Сеселі я не знала, чи говорить про майбутні стосунки Полі, те, що першим її захопленням став ровесник і її батька. Таким дівчаткам належить закоховуватися в поп підліткового віку. Щоправда, у містера відбі було щось особливе. і спортивно складений, їздив мотоцикл, міг слухати, не відриваючи погляду від співрозмовника. «Ми не запрошуватимемо у містера відбі на твою вечірку», так буде нечесно, інакше йому довелося б ходити на вечірки до всіх. Він захоче прийти на мою. Ні. Поговоримо про це в інший раз. Безроботно кинула Полі, відсуваючи стілець від столу. У жодному разі! Крикнула й у слід Сесилія, але Полі вже пішла недбалою ходою. Сесилія зітхнула. Що ж, купа справ. Вона встала, виділа листа Джона Пола з книги Естер. Насамперед вона прибере цей проклятий папірець. Він сказав, що написав листа відразу після народження Ізабель. І до ладу не пам'ятає, про що там йдеться. Це зрозуміло. Ізабель вже виповнилося 12, а Джон Пол часто бував росіяний. Завжди покладався на те, що Сесілія запам'ятає все потрібне за нього. Остільки вона була впевнена, що цього разу він збрехав. Розділ п'ятий «Можливо, нам зламати двері?» Голосок Ліама прорізав тихе вечірнє повітря. «Ми могли б розбити вікно каменем, наприклад, отим. Дивись, мам, поглянь, дивись, ти бачиш!» «Тссс! -тс Говори тихіше!» – сказала Тес. Вона знову і знову стукала у дверцята. Марно. Була одинадцята вечора. Вони з Ліамом стояли біля дверей її матері, у будинку було темно. Він виглядав покинутим, власне, вся вулиця здавалася зловісно тихою. Невже ніхто не дивить останніх новин? Єдине світло падало в ліхтаря на розі у небі не було ні зірок, ні місяця, тишу порушувала тужлива самотня цикада, і тихий шелест дорожнього руху вдалині. Долинав солодкий аромат мамини Гарденій, в мобільному телефоні тес сів акумулятор. Вона не могла нікому зателефонувати, навіть викликати таксі, щоб дістатися до готелю. Можливо, їм доведеться вломитися в будинок, але маму тес останніми роками хвилювала дуже безпека. Чи поставила вона сигналізацію? Тес уявила собі, як на вулиці обрушується раптове виття сирени. Їй не вірилося, що це відбувається з нею. Вона ж нічого до ладу не продумала. Треба було зателефонувати матері, попередити, але вона була вся на нервах, поки замовляла квитки, збирала речі, добралася до аеропорту, шукала потрібний вихід на посадку, а Лем крукував перед з нею, не замовкаючи ні на мить. Він був такий збуджений, що говорив протягом усього польоту, а тепер так видихнувся, що мало не марив. Йому здавалося, що вони вирушили до рятувальної експедиції, щоб допомогти бабусі. Бабуся зламала кістку. – пояснила йому тес. Тож ми деякий час поживемо в неї і допомагатимемо. А як же школа? Нічого страшного, якщо ти пропустиш пару днів. Зрозуміло, вона ні словом не обмовилася про переведення вічу школу. Фелісіті пішла додому, та й збирали речі, а Віл блукав по дому блідий і шморуючи носом. Залишившись стес одинці, чоловік спробував з неї заговорити. Але тес, яка ж бурляла одяг в сумку, повернулась до нього, немов кобра, готова до китка. Дай мені спокій. Вибач, мені так шкода. Вони з хвилісять вимовили слово шкода, мабуть, не менше й 50 разів. Слово честі, якщо тобі я хоч найменші сумніви, я хочу, щоб ти знала, ми жодного разу не переспали. Віли, ти весь час про це говориш. Не знаю, чому тобі здається, ніби це допомагає. Навпаки, мені й на думку не спадало, що ви можете переспати. Що я можу сказати? Велике спасибі? Тобто заради Бога. Пробач. При синові Вів поводився, як зазвичай. Допоміг йому знайти під улюблену бейсболку, а коли прибуло таксі, впустився на коліна, обійняв його. Тест зрозуміла. Як саме Віло так довго вдавалося зберігати роман з Фелісією у секреті? Сімейне життя має власні звичні ритми. І не так вже й складно продовжувати танцювати, як і раніше, навіть якщо твоя голова зайнята чимось іншим. І ось вона тут. немов мав викинути на мілену у цьому сонному маленькому передмісті Сіднея на північному збережжі в товаристві Шестирічки. Що ж. Думаю, нам варто... Що, розбудити сусідів? Розикнути підняти тривогу? Стривай! Здається, я щось чую там, всередині!» Ліам притиснувся до дверей. «Чуєш?» Вона й справді щось чула. Незнайомий ритмічний глухий стукіт звідки зверху. «Мабуть, це бабусині миглиці», – припустила Тес. «Бідолашна мами! Можливо, вона вже лягла спати!» Її спальня прямо в протилежному кінці будинку. Чортів Віл, чортва Фелісіті, витягти їй бідну, кульгаву маму з ліжка. Коли саме почався роман між тими двома? Чи була якась конкретна мить, в яку все змінилося? Як вона могла це прогавити? Вона бачила щодня разом і так нічого не помітила. Увечері минулої п'ятниці Фелісіті залишалася на вечерю. Можливо, тоді Віл був трохи мовчазніший. Тес вирішила, що у нього розболілася спина, вони всі напружено працювали, всі добряче втомилися. Але Фелісіті була в чудовій формі. Тес кілька разів ловила себе на тому, що дивиться на сестру. Краса Фелісіті була новиною, і завдяки цьому все в ній здавалося прекрасним. Її голос, її сміх. І все-таки Тес не насторожилася. Вона була по-дурному впевнена в коханні віла. Достатньо, щоб носити старі джинси, чорну футболку, в яких вона, за словами Віла, нагадувала байкерку. Двері відчинилися, з коридору хлинуло світло. «Що там таке?» – запитала мама Тес. На ній був синій халат, і вона важко спиралася на пару милиць. Тес опустила погляд на зламану ногу в білих бинтах і уявила, як мама прокидається, вибирається з ліжка і накульгуючи нишпорить навколо в пошуках халату та милиць. «О, маму, вибач, будь ласка! За що ти перепрошуєш? Що ви тут робите?» «Ми приїхали допомагати тобі, бабусю! Через ногу ми летіли сюди просто в темряві!» «Що ж, це дуже мило з твого боку, мій любий! Заходьте!» «Вибачте, що я так довго шкотельгала до дверей, я й гадки не мала, наскільки хитра штука ці милиці!» Являла, що не стрибатиму, куди захочу, але вони врізаються в пахви. «Ліам, спігай новий микне світло на кухні, ми вип'ємо гарячого молока з коричневими тостами». «Круто!» Ліам попрямував на кухню і з якоїсь незрозумілої причини, зрозумілої лише шестирічним хлопчикам, почав рухати руками та ногами ревками, наче робот. «Обробка даних, обробка даних, коричневий тост підтверджено!» Тез занесла до будинку сумки. «Вибач, мені варто було б зателефонувати. Твоя нога дуже болить? «Що трапилось?» – запитала мама. «Нічого. Брешеш». «Вілл». «Ох, мила моя дівчинка!» Мама похитнулася, ніби намагалася потягтися до неї, не випускаючи милиць. «Тільки нічого більше не зламай!» – попросила її Тез. Вона відчула запах зубної пасти, кремо для обличчя, мила, а під усім цим – знайомий, мускусний і трохи затхлий мамин запах. На сіні у коридорі позаду висіла в рамці фотографія семирічної Тес та Фелісіті. У святкових, білих мережевих сукнях та вуалях, як заведено для першого причастя. У коридорі у тіної кімері на тому самому місці висіла така сама фотографія. Фелісіті з того часу стала атеїсткою, а визначала себе як «відпалу від церкви». «Давай вже, розкажи», – сказала Люсі. «Вілл і…» «Фелісіті, я маю рацію». Вона підняла лікуть і силою вдарила милицю підлогою. І фотографія з першого причастя захиталася. «От маленька погань». 1961 рік. Холодна війна була на піку. Тисячі жителів Східної Німеччини бігли на захід. «Ніхто не збирається будувати стіну», – оголосив голова Державної ради НДР. Жителі переглядались. «Що за? Хто взагалі щось говорив про стіну?» «У Сідній Австралії дівчина на ім'я Рейчел Фішер». Сиділа на високій сцні над пляжем Менлі, мовтаючи довгими засмаглими ногами, а її хлопець Ед Кроулі з прикритим захопленням гортав Сідний Морнін Геральт. У газеті була стаття про події в Європі, але їх Європа не надто займала. Нарешті Ед заговорив. «Гей, Рейджіл, давай тобі купимо таке!» І вказав на розгорнуту перед ним сторінку. Рейчел без особливих інтересів зазирнула йому через плече, газету було відкрито на рекламі ювелірної фірми Агнус Ендкут. Палець Еда зупинився на обручці, він ледве встиг зловити її за лікою, доки вона не впала і стіни на пляж. Цими днями вони пішли. Рейчел лежала в ліжку з увімкненим телевізором, журналом на колінах і чашкою Ерл Грея на тумбурсі біля ліжка. Разом із плоскою картонною коробкою печива. Рейчел варто було поставити її на стіл, але вона забула. Можливо, навмисно. Чому б Лорен не поїхати одній до Нью-Йорка? Вона отримала повних два роки часу Лорен. Рейчел сунула картонний лоток на ліжко ближче до себе і уважно оглянула шість яскраво забарвлених печивок. На вигляд у них не було нічого особливого. Ймовірно, це був останній писк для тих, кого турбували останні писки. Ці штуки продавалися десь у місті, в магазині, і люди годинами стояли за ними у черзі. В турниці. Ім що, більше нема чим зайнятися. Хоча здавалося сумнівним, що Лорен годинами стоятиме в черзі. Зрештою, їй вже точно є чим зайнятися. І більше, ніж усім іншим. Вона вибрала червоне печиво і обережно надкусила. О, Господи, мати Божа. Не дивно, що люди шикуються за ними в чергу. Смак виявився вишуканим, малиновий аромат кремової серцевинки та ніжний дотик пальців по шкірі. А безе було легким і повітряним на чистівна хмара. Стоп. Хто це сказав? На хмара, мамо. Захоплене маленьке обличчя. Джейн, приблизно чотири річка. Вперше скуштувала цукрову вату. На церковному святі? Рейчел не вдавалася розсунути межі спогаду. Вона була зосереджена на сяючому обличчі Джейн, та на її словах, ніби їстівна хмара, мамо. Джейн була в захваті. Печево вислизнуло з пальців Рейчел. Вона зігнулася, ніби в спробі уникнути першого удару. Але надто пізно. Він уже наздогнав її. Давно ж їй не було так погано. Хвиля болю, такого свіжого, приголомшливого, як того першого року. вона прокидалася щоранку і на мить забувала, а потім їй в обличчя було усвідомлення, що в кімнаті далі коридором немає Джейн. І ніхто не обрискує себе парфумами, не наносить макіяжу в помаранчевих тонах поверх бездоганної 17-річної шкіри, не пританцьовує під Мадонну, Могутня шалена несправедливість розривала і скручувала її серце. Моя донька була б у захваті від цих печивок. Моя донька зробила б кар'єру. Моя донька могла б виїхати до Нью-Йорку. Сталеві лищати охопили груди Рейчел, стиснули так, що вона ледь не задихнулася. До неї долина втомлений, спокійний голос. «З тобою вже таке бувало. Це тебе не вб'є». Тобі здається, що ти не можеш вдихнути, але насправді тихаєш. Тобі здається, що ти ніколи не перестанеш плакати, але насправді ти вгамуєшся. Нарешті помало лирщати, що стискали її грудну клітину, ослабли. І вона знову змогла дихати. Вона змирилася з цим давно. Вона так і помре з лирщатами скорботи. Вона не хотіла, щоб вони зникли. Без них їй здавалося б, ніби Джейн ніколи не було на світі. Їй згадалися всі ті різдвяні листівки першого року. Дорі Рейчел, Ед, Роб, ми бажаємо вам радісного різдва та щасливого нового року. Ніби сім'я просто зімкнула ряди на тому місці, де раніше була Чейн. «Мамо, та не чіпляйся до них, вони просто не знають, що сказати!» Втомлено попросив її Роб. Йому тоді було п'ятнадцять. Його обличчя, здавалося, належало сумному, блідому, перщавому п'ятирічці. Річел струсила з поштирадла крихти. «Крихти! Господи, всемогутній! тільки поглянь на цей смітник!» Неодмінно сказав би Ед. Він вважав, що їсти в ліжку – це аморально. Знову ж таки, якби він побачив телевізор на комоді, його б вхопив удар. Ед вірив, що люди, які тримають у спальні телевізор – схожі на наркоманів, слабкі розбещені особистості. На думку Еда, в спальні покладено, по-перше, молитися, стоючи на куліни біля ліжка, торкаючись головою складених пальців і швидко врушучи губами, щоб не втрачати надто багато божого часу. По-друге, займатися коханням, бажано щоночі. І по-третє, спати. Вона взяла пульт дистанційного керування та направила на телевізор, переклацуючи канали. Документальний фільм про берлінську стіну. Ні, надто сумно. Чергова передача розслідування злочинів, тільки цього не вистачало. Сімейний комедійний серіал. Тут вона на мить затрималася, але на екрані чоловік і дружина кричали один на одного і їхні голоси різали слух. Тоді вона перейшла на кулінарну передачу і приглушила звук. Будучи однією, Рейчел лягала спати з працюючим телевізором. Заспокійлива банальність бурмотних голосів, мигутливих картинок утримувала на відстані жах, який часом її опановував. Вона лягла на бік і заплющила очі. Світло вона навіть теж не вимокала. Після смерті Джейн вони з Едом не виносили темряви, не могли лягати спати, як нормальні люди. Їм доводилось обдурювати самих себе і вдавати – ніби зовсім і не збираються в царство Морфея. Їй приснився Джейкоб. Ось він шкодельгає по вулиці Нью-Йорка в джинсовому кубінезончику, сідає навпочубки, упершись пухкими ручками в коліна, щоб розглянути уважніше пар, що валить на дорозі. А ця пара випадково не гаряча? Вона зараз плакала за Джейн? чи насправді Через Джейкоба Вона знала ще одне Як тільки в неї заберуть онука Життя знову стане нестерпним Остільки і це було найгірше Насправді Рейчел Зможе це витерпіти Це її не вб'є, Вона продовжить існувати день за днем В нескінченній петлі чудових сходів сонця Яких не довелося побачити Джейн Різким рухом, що болим віддався в спині Рейчел сіла, вискочила з ліжка прямо в піжамі Еда, яку носила з часів смерті чоловіка. Його запах давно вивітрився, але Рейчел майже вдавалося уявити, що він як і раніше на місці. Вона опустилася навколішки перед комодом, витягла старий фотоальбом у м'якій обкладинці. Рейчел сіла назад на ліжко, почала повільно перевертати сторінки. Джейн сміється, танцює, їсть з друзями, у тому числі і з ним, з тим хлопчиком. Його голова відвернута геть від камери, він дивиться на Джейн так, ніби вона щойно сказала щось дотепне і кумедне. Що ж вона сказала? Ричел щоразу замислювалась над цим. Джейн, що ти зараз сказала? Ричел притисла кінчик пальця до його смішного обличчя і її артритна... Крита віковими прямами рука стиснулася в кулак.